Живите линии на съзнанието 300 лекция от младежки окултен клас 8 година Изнесена от учителя Бенсадона на 19 април 1929 година САфия. Размишление Чете се темата Любимият ми цвят Всички сте изучавали ботаника, зоология, анатомия и сте запознати с растенията и животните, с тяхното устройство и можете да говорите за тях като за живи фарми в природата. Това е наука за живите фарми. Значи има наука и за мъртвите фарми, която се занимава с вкаменелостите. Често и хората изпадат в тези категории, т.е. в категорията на живите и на мъртвите фарми. Когато се обесърчи, когато изгуби разположението на духа си, човек изучава науката на мъртвите форми. Щом се насърчи, животът му се осмисля и той се занимава с науката на живите форми. Затова се казва, че с какъвто дружиш, такъв ставаш. Когато сте сред природата, между гъсти зелени гори с чист свеж въздух, вие се обновявате, радвате се, имате желание да живеете. Ако попаднете на място, където лежат костите на хиляди хора, разположението ви изчезва, ставате тъжен, замислен и недоволен от живота. Човек се радва на всяко нещо, от което лъха живот, а скърби за всяко нещо, което му напамня за смъртта. Като се радва, той се разширява, като страда, той се вдълбочава. В това отношение скръпта и радостта са необходими за човека, като условия за развитието му. Следователно, хората се интересуват от една страна от радостта и от скръпта, а от друга от живота и от смъртта. Който живее, непременно ще умре. Щом е така, естествено е човек да се интересува и от живота и от смъртта. Право ли е това? Право е. Кои неща са прави и кои криви? Кой човек е прав в разбиранията си и кой е крив? Който не е прав, той е крив. Който е крив, не е прав. Който не върви по правата линия, е крив. Който не върви по кривата линия, той върви по правата. За да се говори за прави и криви линии, трябва да се разбира същината им. Когато минават през човешкото съзнание, тези линии внасят радост и разширение в него, предават му сила и бодрост. Така се отразяват всички неща, които имат отношение към човека. Нямат ли никакво отношение към съзнанието му, те минават и заминават, без да му предадат нещо. Например, виждате пред себе си парчета Бешир. Казвате, че това е бешир, но той не произвежда никакво впечатление върху вас. Ако трябва да напишете нещо на черната дъска, вие взимате табешира в ръка и свършвате работата си. В този случай табешират има отношение към вас. Често съвременните хора са недоволни от живота си, защото схващат нещата ограничено. Техните разбирания са стари, отживели своето време. Например, стар 100 годишен дядо, Върви по улицата и вижда пред себе си един голям скъпоценен камък. Навежда се да го вземе, но си мисли, защо ми е този камък сега, на стари години, да бя ако намерил на младени, щях да го използвам както трябва. Хвърля камъка на земята и продължава пътя си. Вие се чудите на постъпката му и си мислите, че ще постъпите друго яче с скъпоценния камък. Но ако сте на мястото на стария човек, и вие ще направите като него. Колко светли и възвишени идеи сте пренебрегвали под предлог, че сте възрастни вече, или че времето неблагоприятства за реализирането им. Това е криво разбиране. Който на млади години е добър, ученолюбив, музикален и философ и на стари години ще бъде такъв ако на млади години не сте готов да приемете новите идеи и да работите за реализирането им и на стари години не можете да ги приемете. Помнете, златото и в кълта пак е злато. Метта и на царската маса пак е мед. Щом излезе от кълта, златото веднага изменя своите възгледи за живота. То разбира, че има нещо ценно в него, на което всякога може да разчита. И мета като излезе от царските условия и се изложи на влиянието на атмосферния въздух, веднага изменя възгледите си. Тя разбира, че стоиността и не се крие в нея, но в условията, при които се намира. Ценни неща в абсолютен смисъл на думата са у нези, които не изменят свойствата си и при лошите и при добрите условия. Златото и в кълта и на царската маса има една и съща цена. Следователно, ако кажете, че човек е излязъл от Бога, а също времено мислите, че нищо не може да стане от Него, Вие имате криви разбирания и вървите по пътя на кривите линии. Едно от двете трябва да допускате: или че сте излезли от Бога, или че не сте излезли от Него. Ако приемете, че сте излезли от Бога, вие имате велико бъдеще, от вас ще излязат истински човеци. Ако приемете, че не сте излезли от Него, ще знаете, че каквито и усилия да правите, от вас нищо няма да стане. Светът не е направен както трябва. И това е криво разбиране. Бог е създал света. Щом е така, светът е създаден разумно. Ако има нещо криво, неправилно в живота, то се дължи на човешкия свят. Човек сам е изопочил своя свят и сам трябва да го изправи. Когато се говори за прави и криви линии, ние разбираме прави и криви възгледи, които се проявяват чрез човешкото съзнание. Човек както вижда, така и мисли. В този смисъл правите и кривите линии наричаме очи на съзнанието. Който се разглежда само външно казва, какъвто съм отвън, такъв съм и отвътре. За да бъде заключението ви правилно, вие трябва да виждате едновременно външно и вътрешно. Тогава ще разберете, че ако сте злато, заравено в кълта, външно можете да бъдете нечисти, но вътрешно сте чисти и ценни. Само любовта вижда нещата външно и вътрешно, за това казваме, че тя осмисля живота. Вън от човека, вън от живите същества, любовта не може да се прояви. Ето защо, когато се казва, че любовта осмисля живота, веднага ще помислите за някое живо същество – цвете, животно или човек. За каквото помислите, такаво направление ще вземе вашето съзнание. Ако можете да мислите за любовта, без да я свързвате с някое същество, това значи да проникнете в цялата слънчева система. Достатъчно е да помислите за любовта, за да обиколите всички планети – това значи да имате ясна и пълна представа за любовта. Който разбира любовта, той има всичко на разположение. Каквото пожелае моментално го придобива. Защо? Защото любовта се проявява в настоящето. Тя няма отношение към миналото и към бъдещето. Любовта не се занимава с велики работи. Тя няма предвид високи служби. Да вземе човек високо обществено положение, това значи да раздели обкръжаващите на два лагера и да предизвика между тях спор. Те започват да спорят какъв е човекът, който заема високия пост, дали е знаменит, виден или обикновен. Каквото и положение да заеме човекът на любовта, всякога служи на другите. Той има предвид първо интересите на своите ближни, Себе си оставя на последно място Кой цвят символизира любовта? Белият и розовият Белият цвят е символ и на чистотата Първото пролетно цвете е кокичето Той е символ на чистота Каква е разликата между кокичето и минзухара? Кокичето е бяло, а минзухарът жълт или лав Кокичето има луковица, а минзухарът грудка на какво се дължи белият цвят на кокичето? Изобщо, коя е причината, различните цветя да са различно обагрени. Белият цвят на кокичето се дължи на студа. Понеже то се явява през ранната пролет, когато е още студено и слънцето грае слабо, тогава няма условия за образуване на бъгрилни вещества. Белият цвят на кокичето не е бяла боя, а въздух, който прониква в клетките му. Естествениците казват, че багрите на цветята се дължат на условията, при които се развиват. Така климатът определя и цвета на животните. Северните животни – мечки, лени, зайци – са повечето бели. С промяната на температурата се изменят цветът на животните. Това е закон, който има отношение към човека. Като знаете този закон, вие можете сами да си въздействате. Например, оплаквате се от студ. Какво трябва да направите против студа? Да увеличите любовта си. Безлюбието внася студ в човешкия организъм, а любовта – топлина. Някой се оплаква от тъмнина в съзнанието си. Що му е тъмно, нищо друго не му остава, освен да си купи една свещ и да я запали. Като увеличи светлината си, съзнанието му се прояснява. Ще кажете, че когато вътрешната светлина и топлина в човека се увеличават, положението му се подобрява. Не е въпросът за подобряване на положението, но човек трябва да решава задачите си правилно. Какъв смисъл има подобряването на прасето, ако го чака нож? В такъв случай по-добре е да е бъде слабо, но да живее отколкото да огоено и да умре. И за човека е същото. По-добре е да бъде слаб и да живее, отколкото да е изхранен и да умре. Животът се предпочита пред смъртта. Като живее, човек има възможност да учи, да притопива опитности. Сегашните хора се нуждаят от нови възгледи, от ново разбиране за нещата, за да различават същественото от несъщественото. И природата прави усилия да измени условията, да преобрази живота на съществата, за да намали страданията им. Пертурбациите, които стават в нея, имат за цел да изменят посоката, по която хората се движат, за да бъдат щастливи. Щастието се придобива по много пътища, не само по един. Много пътища, много линии водят човека към щастието. Те се наричат живи линии на съзнанието и по тях се изучават божествените закони, които действат в човешкия живот. Вън от живите линии човек се натъква на мъртви линии, остатъци от живота, които съставляват предмет на мъртвата наука. Който се занимава с мъртвата наука, обича да се рави в миналото си, да види, че в някое минало съществуване е бил цар. Какво печели, ако знае, че някога е бил цар? Ако като цар е прекарвал в съмнение и страх, че неприятелите му ще го убият, за предпочитане е положението на обикновения човек. Ако си обикновен човек и в лицето на всички, които срещаш виждаш свои приятели, радвай се на положението си. Няма по-голямо благо в живота от това да виждаш човека, свой брат и приятел. За предпочитане е да бъдеш здрав и сам да си ослужваш, отколкото да си болен и други да ти ослужват. Какво означава думата болен? Тя е образована от две срички – бал и лен. Сричката бал означава изобилие, а лен – мързъл. Значи човек боледува по причини на изобилие или на пресищане в живота. Думата здраве е образована от стричките здра и ве. Значи здравият здра, дра, обича да удира кожата на хората или да съблича кожуха им. Понеже той е пълен с енергия, лесно може да спре човека на пътя и да му ударе кожата. В известни случаи балният се предпочита пред здравия. Балният е честен човек, на никого зло не прави освен на себе си. С какво си причинява пакости, смързала. Като ученици, вие трябва да изучавате растенията, да се ползвате от тях, да ги разбирате като символи. Казвате, че кокичето е красиво. В какво се заключава неговата красота? Във венчето му. Освен на чистота, кокичето е символ и на мекота. Той е срамежливо, затова навежда главата си надолу, като образува една крива линия, подобна на поклон. Така кокичето се покланя на минзухара, който съдържа електричество. Кривата линия на неговия поклон е магнитна. Кокичето представлява мекота, а минзухара твърдост. Кокичето е щедро, всичко раздава. Това е качество на белия цвят. Минзухарат предава повече електричество, бодрост, твърдост на човешкия характер. Затова се казва, ще бъдеш мек и чист като кокичето и твърд, и смел, като Минзухара. За да придобиете тези качества, ще отидете при Кокичето и Минзухара, за да слушате лекцията, която ще ви предадат. Пасле ще си кажете Днес слушах лекцията на двама нови професори – Кокиче и Минзухар. Всички хора се нуждаят от нов начин на мислене. Ще кажете, че животът е тежък, че хората се нуждаят от пари, Парите представляват движение. Щом имаш някаква идея, ще се движиш и пари ще имаш. Как ще се движиш, по прави или по криви линии, това зависи от твоето съзнание. Който е отлязал от Бога, знае точно направлението, по което се движи и придобивките, които ще има. Това значи да мисли човек право и да разсъждава по нов начин. Новото идва. И всички трябва да се отворите за него, както се отваря цветът за слънчевите лъчи. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Триста лекция, изнесена от учителя на 19 април 1929 година, София.